Ba zeberra bidea entzuten ari zarete eta bostak eta zazpi minutu direnean bidai edo mendi irteren tartea dugu eta gaurkoan ba kolaboratzaie berri bat dugu gurekin telefonoaren bestaldean erlaitz elkarteko Fernando Daukagu arratsaldean, Fernando. Ta bueno, esaten nuen, ba, gaurkoan, zuen lehendabiziko kronika izango da, erlaitz elkarteko lehendabiziko kronika, eta mendi irtera bat e, proposatu pro behar diguzute, nora e, eramango gaituzute gaurkoan? Bueno, e, gaurdegu dugu izketatzeko hori paraldeko mendi bat, izena duena munoa eta dago hona hori e, doni inguruan. Hhh, eta esan beharra dago, ba, bueno, e, zuek e, hemen proposatuko diski e, ba, mendi irtera hoeke, elkartean cartean antolatzen dituzutenak direla eta noizko antolatzen duzute munoa e, horretara irteera? Bueno, eh orain azaroan 18ean degu irtera Atxiko goara hondarra eh Irún bitikan goizeko 7etan joteko Horrela, bueno, Donibane garazio ondoko erritiki batera, izena duena gernieta, eta gero handikani gotze komunoara, eta jetxi izanetiende baigorri da. Goso ondo, eta zergatik anaukeratu zuten mendiori, eta zer dago ikustek bertan? Bueno, urtero egiten dugu orain azarroan, zerrenda bat elduden urterakos, Adibidez, haurten ja, elduden 2.000 eta 2.000akos, dugu ja egina zerrenda bat, ze mendi goberdegol. Dide, masei emezotzi bat mendi, egiten dugu bazkide tartean, pues, bakotxak antolatzen du iztera bat, eta hau konkretoki emakidu izte irundar batek, bera joan jo tiez. Eta bueno, esaten hau ere ez dela mendi polita, mendi tontor bat, 1.000 eta 2.000 bat metroko igo erakin. Oso baiti gana dela, berreun bat metroko altudatikan, eta horitz ortsiun metroko egoera daukala. Eta handikam, pues oso bizter dela daukala, oso ikusgarria dela, pues bueno, iparla abartza ekuisten denez, baitale elori, eta fin, bere orko urepen inguruko mendillak eta barra. Uhum. Eta ez dakit, e, edono mendirtera den, e, pixka prestatua egon behar den Zen bat irauten duen, e, xastasun hoiek e, balak izkizu? Bueno, momentuan mendira hau pixka bat e, gogorra da e, Dira, sortziun metro desnibel, behitzen dugunakuk, goeran Eta bueno, dira, zei bat ordu, e, eta dago bastante, bueno, bastante latza igotzeko hai e, bastante puntan dago eta pentsatzen dugu, bueno, egon ber dela, gure elkartean jende ibiltzen dago, mendian dago piska bat prestatuta. Askotan egiten dugu bi moto, bi motako isterak, eh, alternativa deitzen legon zago lurak. Eh, hori patxotaren orduko istera ta beste bat kontzat, eh, inguru gehietekin ibilita, pues piska bat motxegoa ta piska bat e, goxua goibiltzako Eta desde aquí te donor jundaiteken edo elkarteko kide izan den zuekin juteko, hori nola funtzionatzen du. Bueno, eh, tentsatzen negunada egiten negunada, misi elkarteko jendia, este dauka aukera juteko, eh? Autobusa betetzen bada este baskirekin, pues Naiko dego beste batzotan ez da betetzen eh, autobuso eta attzen dugu baita ere jedia baino beti eskatzen dugu jendia etotzen denari naizista ez izatea bazkidea beste mendi talalde batekoa eta gainera izatea federatua eh euskal Herrri federakkundian izati ez eh <susurra> eta bueno, esaten zenuen eh, batzutan olako mendiertera gogorragoak antolatzen dituztela beste batzutan eh, akasopiska terresagoak eh, olako kombinazio bat egiten duzute denentzat baukera gotiko bai, gehiskunetan irtera gehiskunetan egiten dugu baina bat direk irtera batzuk ezintan egin hau eh, zena dibidez egin dugu maillatzean bizaurinera kainan egin dugu petretxema E, gero indik guztaen ere pikoz da Europa eta gor ezin da egin alternativa porque urten gera piru eguneko eta generalki egiten dugu leku batetik atera eta beste lekura jun, beste, beste leku batera. Ordo beti autobusa irteraan egoten da, eta gero bukailean ha egotzen da egiten direk bi hiruunekos eta horietan pues, ez digu aukerarikan egiteko pixka bat las saiiaago.an egun bateko hiteraatan generalki bueno A, egiten dugu aldi badako, pos hori. Baite ere egite pizka bat e, laburragoa eta pixka bat suavegoa jenditzako. Mhm. Mm Baneo oso amaitzeko, eh animatuko zenuen jendia, ba bai irtera honetan parte hartzeko edo erlaitz elkarteak antolatzen duen beste irtera batetan parte hartzeko. Zer dauka jendia hor ikusteko ta irabasteko? Bueno, ikusteko, pues mendila galtu unien dago oso ondo ibiltzeko, dire e, bueno, pirineo ez da hori dena, ikterak egiten dugu, pentsatzen dugu azte bukailera bat oso ondo posibila dara irago mendilan, e, mendilak ez da bakarrikaniko era, baizik enten badauka bere inguruk ere gauzazko ikusteko, herrilak, beste mendi batzuek, una flora daitzen deguna, eta, bueno, eta gero, pues hori, elkarteak ematen dio, badeguleku bat, eta beran nahi bainimadu, aztean zehar biegun, azte hartziat oztegunetan, zaspitetik behar zilek arte, elkarte irekilegoten da, eta jendean bainimaduan izketatu, eta beren gaino nien, pues hori, irudu laun lau jarrit, ta, bueno, guazen, du denik handean beste mendibat egitera gure bakotxa bere baitan, ta egiten du dugute, eta oso, bueno, hori dago, eta gero nahi duenak baita ere badagu web bat erlaiz.com, eta hor nahi duen bergiratu, pues urte guziko izterak esaten dide, eta gero baita ere, pues bueno, beste gauzak antolatzen diguna, eta hausten egin dugu gauz bat ozonat, izan du da, la media maraton de ariako arrila, eh, misiko aldiz, eta el duen urtia maiatzen zeian berri bigarren aldiz. Oso ondo, Fernando, bai izango dugu aukera hitz egiteko hurrengoetan, e, antolatzen dituzuten irtera eta kimen hoietaz. esker gurekin egoteagatik eta esan bezala hurrengora arte. Bai, zureke eskerrik Gure izena no lo patireori paraleani <laughs> entzutzeko. Eta bueno, nahi desunean deituta noretan animada, pues ya ja, posible de una danza lema. Osondo. Esta tarde. Horia, hor. Agor